الحمد لله وكفة وصلاة والسلام على سيد الرسول وختم الانبية وعلى آله وأصحابه لتحياء المعباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بمککی د نبی علیہ الصلاتو والسلام اعلانیا دعوت شورو دغی پپاداش کی نبی علیہ الصلاتو والسلام او صحابه کرام او تا اسما قسم تکلیفنا اذیتنا رسیدل چراغې سره لند تذکرہ مخ کې بیان شوه وا اخر کې په مسلمانانو باندې په مکه کې زما څنګه شو وا او فلسلاره او چاره نو نوبي عليه السلام صحابو ته د حبشه د هجرت حکم وک چې حبشه تلل شي هجرت وکړي د دې هجرت تذکره سمخ د قران پاک پا سوره مکی سوره تنو اياتونو کې مشه وي دا یو مقامه دی چې د مکی د سردارانو مشرانو مدینه ته سرکاسان ولې کلي چې د يهودو معلومات دي نو يهودو ورته یو دښتره څارونو خولی و دا تي تاسو کې یو د زل قرنین باره کې دویم لاس صادق اکبر کې او درم دروخ متعلق ا دې دوو جواب درکيو د یو جواب درنکی نو دا پیغمبري زکه زموږ کتابو کی کې ني بجلال دا پوس ته نبی عليه السلام نه کړو نو د غیب په جواب کې الله رب العزت سوره كهف را لې کړو نو غو سوره كهف کې څه مقصودونو یو خې دا د کافو د خپل قوم سره مقابله او دلاله توحید بیانول رد دا شرک کول او بیا د دغه مسلې او د خپل ایمان د حفاظت د پارا هجرت کول اشاره دی توا چې تاسو د چا تا پوس کوای اغا زوانان اخو پا اغا شک وطن نو تیو چه داغی تاسو قائی گیا شیخ شیخ کوای اوی خوز تاسو دی اقیده نا او دویم مومنانو تا ورکی دا اشاره وا چه کل باغی با نظم شو د خپل ایمان فازد گران شو نا ای حجرت کڑو تاسو هم کوای نو دا حجرت تا اشاره وی دا رنگ دا دا دوران ک دا وخت کې د شخصو د تکلیف او د اذیت پرې دوران کې سوره الزمر نازل شوه مکی سوره تین والتم الله رب العزت فرمایلیو قل یا عبادی الذين امنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا في هذه دنیا حسنا وارزق الله واسعا دا الله عبادت او بندګی کوي دنیا کې به الله بدله درکې او دا الله اسمه کډې را فراخ وسیرا اشاره دیتا چې تنشه نو زیاده دي زين دغره سوران کبوتو مناظر شو مکک او غی کی مېلو یا عبادی الذین امنو ان ارضی واسعه تن فییا یعبدو دما سمکا فراخدا کدل تد الله بندگی, و دی چرتا برزی تلار و بندگی و و او دین نشکو له چرتب جل تعالی شی عبادت او بندگی کوي نو کله چې سختی او تکلیف او اذیت د حد نه زیات شو نو نبی علی السلام مرتویزه هجرت وکړه دا تقریبا د نبوی کال سلورم کال اخر کې دا سختی زیاته شو او بینزم نبوي په ابتدا کې دا حالت کله چې نبوي کال د نبوت پینزم کال نو دا کال پدېマンス کې نبي عليه السلام د حجرت حکم کړو چې لاړ شي حبشه ته او نبي عليه الصلاه و السلام د حبشي ز زکه منتخب کډله حجرت ده پار سی نبی علی سلام ته معلومه چې د حبشي بادشاه اسحما نجاشی مې مشهور نجاشی دا دغلا قبول کسينګه چې د میث د روم او د فارس د بادشان او قیصر او کسرا کیسر لقب نو دا نجاشی د دغه حبشه د بادشاه لقب په لمه داغه از حما دهغه از حما یو عادل بادشاہ ظلم زیادې پہچانه کوه نو نبی علیہ السلام یې ځل خپل دین یې حفاظت د پارا حبشه تلل شي نبی علیہ السلام خپل ننته ولې نبی علیہ السلام سره هغه سختي نشو کولې او دمدا چی نبی علیہ السلام تلوی نو دنتا ټول وخت له نو شه دانو سرهاو مرګ لري پاتې بل دا اللہ دا حکم منتظرو کچرتا لوو اینو زنبا منبی علیہ السلام حب شیطان دیتا گیا صحابتی لی. دا د پینزم کال دنبوی پینزم کال دنبویت پا پینزم کال رجب میاش کې دی صحابہ و حجرت شورو او ایسوی شاپ سارا دا مارچاو یا اپریل میاش او چی سو چودا ایسوی دا چی سو روان کی شو دا لوبی کسان چه هفشیت دی دا دول سڑی دی او سلور زنانی د دیو مشر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نو حده او د سره پلا بی بی دا نبی علیہ السلام لر روکیر رضی اللہ تعالیٰ نخواہم دا خزخاون دوار روان شوشی <تصفح> دو چی کرت لنو نبی علیہ السلام ویلو دا اولنے کورنے دا خزخاون چی دید اللہ پلار کې حجرت کوي روستو د ابراہی مولود علیہ السلام نا یعنی ابراہی مولود علیہ السلام چی حجرت کرو نو خزو بچی ٹول خاندان تلیو کورنے دا عین آباد بیا د قطعه قرانه هجرت لنه ده وته دا د عین آباد اولنه قرانه د عثمان رضی الله عنه او رقیه رضی الله چې قرانه ټول کور ټول روان شو په حجرت باندې او یقینا نبی علیہ السلام په خپل مرګ رم دمنده او بیا دا چې د پیغمبر لخت جگر رقیه رضی الله دا روانې د نړۍ راغړانه خبرات ذکر د سحرگانو سفر دي بل وطن ته تګ دې مانس کې غټ سمندر دې بلی سمندر اوڑی دلی کمچه دا جدک سمندر در اغارتی افریقا افریقی تا دلی حبشا افریقا ایتوپیا دوچه حجرت کونو دا سی پا پٹا پٹا ہوا دل دشپی اولاڑل ساحل سمندر دورسی یو مقام لی سمندر سره شعیب ورتوی شعیب مقام ترشیدل اغلتا دچ اورسیدل یو دوا بحری جازونا کیشته غټک سمندری ولاړه تجارتي قدرتې ملکونو تجارت کې دراته خلق لراتل لا سمندر الهارو اوسم دیوګ کی څنګه چې دمسرو د非洲 مملکو نه بحوی جاز سره سفر کیږي نو سمندري کې اوسم سمندري سفرې بحری سپری جاری نو دی چورا سیدل دغلتا جازونو ولو دوی ایو جاز سر خبر اوکڑا بحری جاز او نی سب دینار بانده اے پکرئی اونیو تر او دا دولس نارینا سلور زانانا پا تکینا سی او حبشی طرف تروانچو دل تا شمکی والا تا پتاو لگیا چلا خو سکسان ہوتی دی نودی اور پسی تبشیش اورو منډ منډ اور رسیدل سایه سمندر جدید چرالل ناوی تديو دته نه نودی رالن دي نو کلی واپس غوسه شو او ساو شو په غوسه سره واپس رالن ناکام حالت چې صحابه کرامو رسیدل نا راځي په امن امن حبشه کې او سيدلو په سکون او آرام سره ژوند تیرو دې دوران کې چکل دي هجرت کاو نو نبی عليه الصلاۃ والسلام با چ سوک په دغلارو تربان دی مته تراتلن نو نبي عليه السلام به معلومات کول چرتا سکه سکه سانو نلیدل په لاربان نو خفره صاحب کرام سمندر سفر د صحرا سفر د دشمن چرته গ্রেফতার لکی او بیا ور سره د یقینا چخل لورم دا ایبانم درمند نو تی یا یو کافلا یا, یا یو کس دې دغه طرف نراغلو ناغنه تطوس کی تا خو یو علک و جنه نوری دلی زوی و نور ورتا یادی روقیه رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ یاد ناورتا وی او په پلانکی سیخراکی یونو جوان علک او خیا ساروی دا مہار ننیولی و یو جنه پا او خوانی برا ناس تاو نبی علیہ السلام مجالل ماوی دلیو پا دی سفر کروان مانو مارحل دی حب شیط و رسیدل علتا وقتی ریده دل مکه کې او واقع شو نبی علیہ السلام یورد دا سوجو کو چی دا خلق خوب دما خلاب کئی پراپیگنڈی کئی الزامات لگئی خودیو خوزما سا خبرانا دا اوری دلی او خاص کر دا اللہ کتابی نا دی نو دا قرآن کا چرتا ورطورو لیشی دا اللہ کلام دے کی دیش بجوی اصرو نو مکه کی اورس بیت اللہ کے دا قریش گن راجمو سرداران و مشاران دیوا حرم ترا دل نه عبادت میں عبادت کرنا کو یا شرک کو یا گپ شپ بلا کو حرم کی حرم ادا کا پوشا پوشیو دیرا اون دی نبی علیہ السلام مو قومندلا و سره صحابه کرامم دی اور یہ روایت کی راضی حدیث کی چتغل پر پیریان هم موجود پیریان پیریاں کمچ اسلام رو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه موقع کی صورت نجم لسن شروع سورہ نجم اولس یقینن د پیغمبر د رمن आवाज او خو غواز ای به یقینن اثر او یا پدا ست درد او جذبه نبی له اسلام چې سوره نجم اخر تورثو دا آیات د سجده په قرارې چې فسجدو لله واعبدو نو نبی له اسلام صحابه کرام پیران ټول په سجده پرې وته ته سجده حکم مشرکینم مجبورن به اختیار په سمکه په سجده پرې وته پرې کیو زید <زدیو> متکبر امیه ابن خلف چې ورته وایي د د قزنی اغراض ډیر تکبر نه اسو کنه خاورو او وی وی یتفینی هاذا مانه د کفیدا دا. نه متکبر خاورو روچه تکړه داسې دریان کې اپیرک متکبر عبد الله ابن مسعود رضی او د خپلم دغه مجلس کې موجودم د شریدا څلوک فو دغه دواړه متکبرو فالله ورسوله لقد رايتو بادو بادو قتل كافر ما رسيده له بها فبدرك كافر مردار ذبيه ناجيكه القانون نا ني نا چې كلا د الله د دين بيان کې نوبازي خلق چې هغه انتہی ستيانه انادياني به ادبي بد اخلاقې ته لایمن نشي په خلکو کې چې كلا ادب او اخلاق او الله رب هدایت نسیب ده زدیو اعنادیو اللہ و تا ایمان نسیب دا سجزه چه دی قریش ہو کر نو خبر مشورو د نمکی سرداران مسلمان آج دا خبر مشورو دا خبر خورشو دا خبر یا د دی خلقو دا خلینا یو بلنا حبشیتا و رسیرا حل دا حبشیتا ہو محاجر او یادې مکیواله قصدنه مدان دا رسوله چیرې دا بوې چې بکواله مسلمان شي چې واپس راشي وته و سروګو خپل غصب پېښل دا ایتلا التورسې دا انته چې مؤمنانو تپتوله یې وی چې لکه بسکو د جون ژوند تیرو چې مکیواله مؤمنان شنو خنه د خپل وطن کې پاره سره ژوند تیرولو دیره روانه دا سواس 13 بې چې خنه کې دل قدمه صاحب بلکه ملک نا اغا دغم بدل ده برعظمم بدل ده افریقه ده منسکه سمندر ده دی را روانش مسلمانان واپس سمندر ته چرور سی دل جدیتا دلتو تپتو لگه چې فواسی افواوا اینه دی مسلمانان شي نو سغریبانان واپس لی پتکلیف واپس سفر قدی رو بس سفر ده څخه دې پټ پټ مکه ترالل جديره خبر نشي او سال ته ایثار شو ندلته کافر جواب ځواب وروړي چې په دې شرط خپل ان کې سخت شړې دی او په ما باندې 70 سو کیامه وسره سپې مخینم ناغتوي تراشه زستا په امان کې امان کې مکه تنو نو نو صد چا کافر په امان کې ننوت او سبا واپس داسي او شوا دلته مکه والا تیا چ پته چې دی خو په شری دی نو درو ظلم زیاتې نور زیات او بلکې دا نه دا ته تہمت او بدنام لری کوله کنه مشورو خدا شي دی من را سجدې لګوله د محمد الله ته سجدو لګوله دا په خپل او قران اوریدل نو دی د خپل ځنه دا بدنام او تہمت لرو کوله دا پارا خبر والټه کوله او مصیبت زیات شه نو غوړي مسلمان شي مخالفي نو بیا ردی نه پس نبی علیہ السلام, السلام دوبارہ چره مؤمنانو ته وزه هجرت وکه او پدیم غوسو چې کدی لاړلو د سر د نجاشی ډېر خسو د کړې دی والته ور لده ور کړې دی اومنی ور کړې دی او ډېر خ وسرو سیدل دی وسره ډېر خ پادشيوی نو نبی علیہ السلام د دې تکلیف نه بعد ملګرو تپیا وې زه هجرت خدا لاش خداداد الهجرت ډېر سوف د کابل د پټه کلیو نو ددل فاغوي ټوله لاري کوسي وته نيولې چې هم د نو نيځ ددل هجرت کې غسانډیو تقريبا 38 دياطيا وړیو او تل الزنانا په دې قافله کې شامل شوړه هجرت تلل نو د شیش په پټ پٹ پټ ودل عاملارم پرخوا چرته په غورنو چرته په شالو او پدیقہ سمندر تا اور اسی در ډېر په تکلیف خو دي دا چې وکړل چې اولی اولاد کسان اوريږي بیا پسې جعفر تیار رضی الله انو هو اغلاړ د امیرو پدی سفر کې دا امیر دی بل سفر کې عثمان رضی الله انو خاميه او دین پس بیا د انور صحابه کرام داسې لګ لګ ډله ډله لاړل اورسیل او قران پاک د دغه هجرت تذکره سورته نهل کېږي چې ولذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوی انهم فی دنیا حسنا دnike ولا خ بهتر زی ولا ورکه اغه حبشه ولا الله بهتر زی ورکه او خیر صد امن جون ولا ورکه نجاشی قیرا نیک سره عادل انصاف دار ناغه دې سره ډېر خګړو کابل بسیاو مشریکینو نبیم هو تل لاړز کله چې دې ته پتو لګیرا چې دا ساوې کرام خپل تور رسیدل اول ته د امن او امان او د خوشاله ژوند دی ری ندی باندې دا خن لګیرا نیکولو کې مشوره وکول سر چلول وکول کې مشوره وکړه په دې د امن او امان د جون ان خرابو مسبک راځه یو وفد لېو نجاشی لا اب شیطان نیودوک تیار یو امر بن العاص رضی اللہ تعالی انہو جلا دے باقی مسلمان شوئے نی نی او دا دی روخیار قلمن سڑے بلکہ مکی والا چی چر تب سفیر لے گا ندخل کو نظر بپدے دی روخیار قلمن سڑے خیستہ سڑے چارات بلکہ دبارک رازی شدہ من دوہائل عرب د عربو چالاک سره ډېر چالاک ووخیا او د مصر عبد الله بن ابي ربيعه دیم رستم مسلمان شوی د صحابي دی دیم دی ووخیا راوقال من سره دی توفیه تحائف برابر کړل او ځان سره وارس حبشی تجينو جاي شي د مکه ترپ نه سټيران مقصد او مسلمانانو التا اګجونتن ګول او یا واپس د غذاین راځتل توفیزانس رواغسته و یوی یو کیمتی عربی اسوار جنانسه ده عرب و مشور اسوانو کیواز او دارن د دیباج یو کیمتی جبا شاہید ترزمانه جوڑا کلا نجاشیلن او نور وزیران و مشیران لیم سکپڑی ما پڑی یو شبل شه توفیواغست بلوی در مکی والا کار دو دی ده سرمن کاروبار بابکو دغه د خونور سنور زاسې پری زنګلات او غیره کې دا حیوانات و غرو د غیر سرمنې بیا دا لوي دای نو قیمتي سرمنو مثلا واس کټو نو داران کړي چېږي جوړي ای برابرې کړي او مشوره ورته دې مشران دا ور کړه چې تاسو به برراس نېغ نجاشي لرنه نه لګي لکه نجاشي له نو کی دي شه غوې ورو غوړي خبره تیری شي دا سې کو چې او دای په شابش کارو نو تاسو با اول دا دی وزیران مشیران و افسرانو سر میلوش اب اعتماد که واله نو بادشاعت و بیا خبر جوڑشی نو چه اس کاسو تایید پا دربار که درباری افسران شاہی افسران وزیران مشیرانو کی نو خبر باسانش پویدن خیار خلق مکن چلون خبردلل دی چورا سیدل اول بی افسران و سر ملوش. وزیران و مشیران و سر میلوش ویلی دا توفه موفه وره ایدان سره اعتماد کے واقعش او ورطوی دغسی زمون سر کسان دی بی وکوفا بی اقلا جذباتی لکان دی د دی پل دپلارنی کدنی دی او ساسو دین امنی دی اختیار کرد او راغلی دی دیرلوی شریان دی زمون ملکی شر جوړ کردی ساسو دین ملکی شر جوڑنی کی نو خدا دا چی دا مونتا واپس کی ایدان سر اعتماد کے واقعش ګلچنه جا شي سره مراقات او سناغت هم توفی ته حایف ور وړاندې کړ او قبول یې کړ به تدا مطالبه همدغه څور تو چې دا زموږ خلکان زوانان جذباتي بلاني کې دي او پریخه له دا سي خبره وسرو کېټول نو دا مونږ ته واپس او دا فسادان شریان دي دا تشرف فسادونه کې مونږ ته واپس کې چې موږ سره وګورو او خپل کې وطن ته واپس پوهئ اپ سرانو وزیرانو مشیرانو تک بالکل سیب دا ډېر ښه خبره مونږ به سکو مونږ راغلي مونټمل کې شرط جوړون کې دي خلک دي واپسی کې وایي ایں صاحبدار څړیو آغا قوت او شاشه او ته دا شي چرینې کې دا زمای علاقې ترغلي دي زم ما باندې ټیمات کړه دي په مې ګومان کړه چې دی برا سره احسانو کې نو زه ظلم نشم کولې زبردې راوالو دي سر به خبره کچره شریان و واپسږي او په نو وحشی و دي ملک بس دادوړه کسان امر املاس او دارن عبد الله ابن ابي ربيعه ديوې درد چې کار خو خراب شو خلکو را دناد راکې صحابه یعنی مهاجر وروسته اتله ور پسيو لایګاله چراشی بادشاه مغوړی پولیسو وغيرها چې کلو یی دی امیرخه معلوم جعفر طائر زیلان ماجر خلقو غریبانا ویدہ چر تخټ مټی کولې مزوری کول په ټکه لاس په لڑلې پولیس ورپسې وراله ورته بچا سلامت دی واړې نجاشیو ترپتا ډیر عادل انسانو خو بل ترپتا ډیر بارو بونو خو به ډیر کنه چې بچا عادل کنن نو کنه څړې بی نو پاره آیت باندې او چې کله بی دینه شي ظالمی نبه خلکو پروانی برحال کله چې دغه پولیس و غیره ورره د په هټو کې لاڅونه په لړله مزدور کا چا سره یې مزوري کولا هغه مالکونه کو مالک ورته یې ما مزوري ټول استا ټوله روز پما خوشاب ځان را سواب دا نه ما ته سونه وای لګنن چرتا ما باندې دا غران دې شکر دیسی ځان سره ساتلی ديګه نو <laughs> no. no. اغا چې ده نو او رخصت که ورش ورزر شاپ زر دراغه پولیس سره وچه راته نه ده صحابه ومرگره سر مشوره بادشاقه سیو سب آواره اصینات او دوی مطالبه که نو وطا واپس نه نو که نجاشی زمون نه تبوز که سب آواره لیخولوکه مشوره ده که چه ده سیده رشدیا باواره چسمه قیدونه زریدا و او الله د رښتیا امداد کئ تعاون کئ مون په حق الله به زمون مرګرپیا کئ جافت تیار زلن هو راي را را. نو د دربار نه بهر په انتظار ناشتو خامخا بادشاہ افسر لچور دی بار با انتظار ده ناس ناس اخر سره سره لکه سره را وسته دونو وخت مې ناس تم په ایمان والو مؤمن حل کو غوريته کنه غلامی نیت دم دغه بار کې راځي چې اندا سوتن د ډېر واټا واز لارو د جعفر تیار رسلان نبی عليه السلام د تر سوم د اړې زران هرور بیا شي چې د دې بجن ورته جعفر تیار دا نسله کټشي وجیهات کې نه نبی عليه السلام الله والا جنت کې دوه وزره د دې په دیوار کړی لوزی لوزی نو تیار ورته دی بجنه وی تیار برحال نو دوی اواذ هم ډېر لوټو هټا نو نا سنا انتظار کې سړې شو ابو ليش تو کسر را واستم نو چې راکا الا ان حزب الله همو الحاضرون خبردار د الله غډه حاضر شوې یو کې وې غریب مسافر ما او, او دا نوره تو خبره کوي د الله غډه حاضر بادشاه شو شي چلو او ته باچا سلامت دا ما سړې را واستلای کنه چې تا غوسره ماجر ما غوسه ها زره وړي دین نجاشي تپهس کوي وزیران مشيران امناسي د سفيران ام دوار نه سي تپهس کوي دا استاسو د قوم د خړی راغلی او دي تاسو بارکي وي چې زمونه را تختی دي زمونه باغيان دي شريان دي زمونه د پلاني کې دي پرې خره دا دا دا درته تاسو کم دي اختیار کړل نجافر تیار ورته تقریش وک او یقینا چې دغه وخت کې به ډېر د درد او د اخلاص خبرې وي کن حالت دا نغه وتتقرير کوي چې كنا ازل قومه مدير زيل خلق او مون بن عبد الحجر او الشجر داونو غوتو د بوتا نو عبادتم کو او حالت هم داو جناكل المیت ونات الفواحش وياكل القريب منا الضعيف و نسي الجوار مونداس خلکو مردارم خړې بے حایې بې پردګیم کولا مونږ په زور را پاسه کمزورې بې خړاو دا حالت د ظلم او جبر او مونږ خپل گاوندې بې عزتې کولا دا گاوندې حقمن پیژن په دې کې الله رب العزت او کي را پیدا کړې چې داغه نسب او داغه قام او خانندان دي ټول پیژن چې دا دغه قوم او دا نسب نه دی دا احوال دغه اخال خبر خبردي چېغ په ساده په میین دوی پیژناغمون د دا دعوت را کو نهو د الله ووحده چې دای والله عبادت تو بندي به کوو حایی به نه کوو شراب فوری به نه کوو په بل باې به ظلم نه کوو مره نه بهستکل حیې وخص جووا مونږتهوي رشتتیا بهوا او ګاونډی سر به خصو کوي د خبرې را طرف او داسې اوږ تقلیر کړی د نوله اسلام د توه د دعوت او د دین د خبرو سره سره حسن معاشرت بهترین اخلاق د مخلوق خدا خدمت حواله سره دا خبري کړي او د نبی عليه السلام د دین او د اسلام اولنې تعارف او دعوت ته عليمي شته باندې چې جعفر تیارې پېښ کړي انم که عليمي شته د اسلام تعارف نه لری او ګو تقرير لې هماتي دا شلندې اوسو خبره رواه وسه اچی سړیو ګوري نو د توحید او د عبادت سره سره پکې اکثر خبره ده اخلاق او معاشه او د خدمت خلک معلومه ده چې وګوره څنګه نبی علیه السلام د غاره حراء کې یوشو او مول مومن خدیجه کلبره رضی الله عنها ورلا ته سړي د نبی علیه السلام سا صفات بیان کړو نهغه صفات اوس د خدمت خلک نبی علیه صلاتو والسلام یې التهم با تور یو سوشل ورکر پیش کړې دربوৎকার لاخکاره شوی شروع شوی نه دی نو بي رسول الله درغینه مخ کې خدمت خلک کې مصروف عمل او دته چې جعفر تیار اعلان هو کله د نجاشی په دربار کې د اسلام عالمی تعارف کړي نوอัลتم سخه ټول خبره د معاشه د اخلاق او د خدمت خلک نو دوی مونږ ته دا خبره وخوله ډیره تویه تیم سره احسان کوي امانتداري کوي خامال اخلاق پلګي دا خبر یافر تیار رزلان هو چې کلا دا تقریرو کو نوې زمونږ دا قوم چرې نو دیمون پسې راولېګې ده مونږ توید الله د توحید پرې ده شير ترایش به هي اختیار کې فساد بد اخلاقه ته واپس راشي نو مونږ ډېر تنگ شو مونږ له سیوا ده دینه چاره بل چې ستا دی وطن ترایو ستا گاوندی توبه می اختیار او مونږه معلومه چې ته ښه اخلاق والے وا رجاونا الله نسلم عندك زموږ دا امیدو چېстаў پرمل کې بوم باندې ظلم دياتې نه موږ څخه دلترا غل نجاشي چې دا خبره اوري ډېر ویا سره پيو خدای خبرې یقینا مؤثره نو نجاشينا نجاشي دا جعفر جیلان ہونا ته په سوکو خاصا صدا مشر دا رهبر پیغمبر دې محمد رسول الله سلام مביا بده تاسو وای کوشي ویو ته کله یې اله کتاب لیکل ترې په دې چې پیغمبر مرتا ته الله طرف نه وای کی وای بشوي وای او سبا هي شوی دا بیاو خنو صدا و بیانو سو هي راته ولولای یعنی کتاب جتا سوانه نازل خپل مونیان امراوس لیشایان مونیان کینو په ادريان ایتوب ایخ پل کتابونمی تابونم کلوک لزارا پل تورات وغیرہ دا انجیل وغیرہ جاپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوزو اللو بسم اللوی و سورت مریم تلاوت شوروک و تیوی چمون راتلو نیو سورت نازل شورو سور مریم نیو دا تلاوت او با دیکن انبیاء علیہ السلام واقعات دا سورت شوروک کاف آیا عین سوا ذکر و رحمت ربکا عبدالو زکریہ او دا شورو شوروک کل دا قران دا تلاوت یې وره نو نجا شی وې چې نه هاذ الذی سمعته والذی جاب یعیسا لا من مشکات واحده د ما چې سو وره دلګنا او عیسی علی السلام سوي زم تابونو کې نو معلومی کې دا چې دا د یو تاخو مشکات نه راغلی لکه د دې منبو مرکز یو دی امبو هیدو د امبو هید او بیا د دې نبا دی وې د کسانو سفیرانو ته چې ان تلقا زه واپس توفه موفه وته واپس پریویز والله لا اسلمهم اليكما ده ته نو واپس کوم ولا یکذون دا کی دیمشي چې ده دی تاسو او دی جعفر زهران ہوتے وی د خمیرو ورته وی زلال شتم فانتم فا شيوما في الارض تاسو تدې تا ملک په امن او امان اے فکر مکه وای اوس دې ملکی امن سبكم نغرمه یا غرمه چا چې تاسو ت بدره وې کنزله وکړل تاسو په غلط سترګو کېدل کګ سترګا نه به ملو دی وځنه ولما وې دا اول قوم سازي دا د حکومت په ساته باندې د اصحابو کرامو حواله څه اصحابو کرامو ته څه بد ردوي رغب سزا نو یو وقف یو درهم جرمانه کې ته څه څه یو درهم یو روپې یو شرفه جرمانې او شرفه ممتاز له درکو ملي قول مساجيو کې نجاشي او بيوي ما احب ان دبرن من ذهب مالک سوق د دیپ مقابله کې د 10 ورځې ورو ورو نوم راکېد 10 ورځې ورو ورو نام نه قبلم تاسو نو واپس کومو سه دیمل بهر حال د خبره چې صاحب کرام اورید د دی خو خوشاله شو واپس مشکین چې وایې خفش شو امر ابن عاص عبد الله ابن ربيعه د دې چې د خپل مخمانخانه ته واپس شې خو سفیران لاړل خپل کې مشوره بیا وکړو و م سلم رجلانہ اوم ده هجرت کې را رسول نبی عليه السلام ته پنې کاشه وې پل خاون ابو سلمہ سره تلل عادي واقیر ربیہ دا اوئ چې پدې طوالو کې رامره ملاس ډېر سخت او دا عبد الله ابن ابي چې و نرم دي مشورو کړ د وې پردم پینا دامه چې مړک لري نه راتول پردم نه نه امره لاس داتې مطالبه کره سره ال تن پری زته مل کوم او پری ده مانا ابر بلاس او وی وی لا اس تاسلن ناخذهم زه بده دي بنيادو باز نو ده بل ورته داسې مکواله تا فال ف ان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا هل کټی د ژوند سره مخالفت ده ولیکن زمونږ کلی وطن او د قام کبیره خلک دي نو کا کبیې خلک ته وژې نه دوې نه نه داې به کوم خه کې بیا سبا د ننجه وررزم منصوبې جوړهړه س بیا د ننج نه وخواوز دربار په بیا ورغهمر ب او پلیې ره بیا کې ن ته زمونږدن خو نه منې منې خو ته خبرې ستاسو د ایثال اسلام نه دی مشر د پس س کنځل मतलबې را چې راشه پدې خو نشوا نو د دې پیغمبر باور اه ورته نو الزام په پیولو ګم نو کی دېش پدې باندې دې په غیرت کرایش خپل پیغمبر حتی کنسل کوي بد ردې وای ساسو مشرب نمني نو بس هغه یې ها بیرو غس او مسلبر جیلان هاوی وې وتق وقت په مون مهاجرو صحابه باندې سختو وې چې دا دلخلي الله خير کوي په دې خبره چې سبا کې دا کچه بدنامي اورا غوله چې د 100 پیغمبر کنزل نمانی نمانی نمانی نمانی و ته کنزل کوي دا نه ساووسم دای چې دا باطل پرسته کوي چې چرته حق وري دي نه چې په نور سونه شي نو بیا دا نه وري چې نبی نه مني صحابي نه مني ولي نه مني خیرات نه خلکو زهن کې بدنامه چې خلک متنفر شي نو دی مشورہ او کلا سوختو چتا دا سکی گدا قوموے بس خبر ختم شونہ ورا پس بلکے اثرو ویس او کیدیشی بری کی مونگا واپس دی سخت مون نو سخ پریشانو کدا مکر شخص تیم لدا ک نا یہ خودی غلی نو مشورہ کلا سے چلو مشورہ دا او کلا چی تدیシャレ سلام بارک رانہ تفوس کین او اگرش کیا بوابو کم چھ مونتا پیغمبر پوری اور بس رشتہ رشتہ مشوره بده ور جعفر تایا رضوان ہو بیا ورا دیر خفوق کی سب کی نجاشی تصوص و دیشان السلام بارک سوائے هغه ورتوی دیشان السلام بارکی مون او خبر کو کم چې مون ته زمو رب العالمین او زمو پیغمبر ویلی او یشری هغه د اچ هو عبد الله ورسوله او روحو او کلمتو القاها الى مریم العذراء البتول ذات الله بنده رسول الله روح دے کلمہ چې الله اغا پیغلی مریم تا ورچولوا دا کلمہ وای چې دا خبره نجاشی ووره دا او بیا د قران د آیاتونه وته کوم چې سورته مریم کې د ایصال السلام مطالعې دا غدا ولادت او دا غدا صفای او دا غدا رسالت <coughs> نو نه چې امه سلمره ځلان هاوی چې نه یې شي خبره ورې دوسر بیا او زمکه تلاش ته زمکه نه دا او خاصونه ډکره او چت او وی والله ما عدا ابن مریم ما قلتم هاذل عود ابن مریم عیسی علی السلام چې سويلي دي کنه ځان متعلق نو د دې د دې برابرم تادغینا خو د قانون کړ تا, تا چې سو عیسی علی السلام ځان بارک اله وروزه عبد الله مو د الله رسولین دې دا حق کندم ناکام شو کوموليان شي نستو پادریان اېدا پهوزه دا ستره وکړه خو شه چې دا سنگه ایثار السلام ته عبد الله یو هویداسره ابن الله دې دا قید خلاف ننجائش شوری دل نرو توی وین خررتم اگر ک تاسو په دې لري تری راتره یې خبره دکصه را خپلم چپ کړل او دې ته وې څه توفیم متاحفیم متواپس کرو ورطویز ہے او مسلمانان متویز ہے بسو سیده ملکی امی سلمہ رضی اللہ عنہ مو خوشالا و پشو دا آرام جنم تیراو او دغل تمونگو دیس سر سره دا کم منصوبہ ودانا کامشو دلتا دی حجرت کے امی سلمہ رضی اللہ عنہ حمداؤ امی حبیبم رضی اللہ عنہ دا دوار دا نبی علیہ السلام روشتو بیانی شوشو امی سلمه خدا سی وچه داغی خواهن دیا وفاد فی ابو سلمه نو نبی علیہ السلام پا دی نکوتر دا, دا اکرام او داغی دا, دا زرده تسلی دا پا نکه پتر او امی حبیبه چې دا دا دا ابو سفیان لور دا دا دا وقت پلار کافر دا او دا مسلمان شوید دا نو دی دوارو بیارو سودی سرم دا نبی علیہ السلام نکاشوید دا نکا واقع وایو دا دوالا وی امی سلمه را زیل ونمی حبیبه را زیلانا دی چونکه دغی حبشه که پایتشیو دا حجرت پا دورانا بی تقریباً اگا اول زل شراغیلو دی نو دره میشه پایتشیو رجب او ورپس شعبان او رمضان رمضان که اغدا سجده واقعه اوش نو دی شوال که بیا واقعه نو بیا دوباره حجرت شوه دی نومی حبیبه امی سلمه دا غلطو. نو ی ورځوی نبی علیہ السلام په مرزه وفات کې چې کله وفات کېدو بیماره نبی علیہ السلام داسې پروت او د ام سلمہ رې جنان او ام حبيبات د پیغمبر بیبيان یې کوي و سربیا رسو شوې په وروست د وفات وخت نو دی هیڅې شوروګه د حبش او دارن د حبشي په نبی علیہ السلام اوسوري دوی مونږ ی ورځ حبشکی دای شایا نو عبادت خانی ته ورو ګرچې تا اغه ډېر خپل جوړ کړو او د نن پکې ډېر ګلکاری شوي و دا خبره وکړه او به دا سي کرم کو چلته پکې موږ څه تصویران لیدلیو تصویران بیسولې نکړې دا کړه واه سم تصویران مې تصویران دي شهوده مریم لګولې نو نبی عليه السلام چې دا قصدو مې سلمو مې حبيبر رضی الله دا چې دی خو دا هغه حبشودا هغه ګیرځې او دا دې تصویرونو دا هم بیا تذکرہ وکړه <تصح> نبی علیہ السلام یې سجدا شې وروڅه کړو چې قاوې وي لعن الله اليهود والنسار اتخذوا قبور انبياء مساجد الله دې په و نو سارو لعنت کی د انبیاء قبرونو نه سجداګه جوړه کړې او دیو فرمایله اورا کا ازامات فی المرجل الصالح بنوا علا قبره مسجده دکې چې په کلم څوک نه یې وفات شنو دی او ته په قبر والا ګمبتی ممبتی جوړ کړي عبادت دیسو دای شا یا نه اځه یو خبر نو چې دومت به میرا هي او صبح راځي کم نیک نیکیو ک نیک نی کلا کلا خو چرشي بنګي منشي هغه هم سې جوړ دا ګرم پیر بابا با دا پلان کې بابا شرطه په سوخي نو ار سنگ چو تر دې pore کلا شرطه دا پیر صاحب غام شي هغه په شیخو پورا کې شیخ عبد السلام صاحب وي وې زوال تومنو قبر هغه ته ووت شي شاه صاحب مې تاسو وېدا د پیر شپ چې دا غوړه د فنکړې د غې نووس مزار او د هری پور ترته هویریه وغیره ترته چې دته کوتا کاوه کوتا دا د شای اسماعیل شهید دی د قافله چې ترته د غې خر او یی صرفه سروی و اخر مرشوي دې بس یو ترته اخرې خور په چوله چې بوې نه کې عین باباجو ومسم کوتا قبر عبادت ونهبییه السلام وې دغه کلم نه خړې مړ شې دی به قبر باندې ګومبدي ومبدي جوړ کړو سجدي بشوروش دادہ دیو متم حال شي بهر حال دې تواړو هجرت کړو هجرت بیا چې مدینه ته د ام سلمہ رضی الله عنها له خاونه وفات شې اونې نبی علیه السلام سره بیا نه کاو ام حبیبه رضی الله نبی علیه السلام نه کا کړه وتا ته اصل کې مدینه ته دا حبشه ته هجرت خاونه وماتره او بیدو لیبن جحش خاونه مسلمانو تلو فاقالتا دیسایان نمتاسر شو نو عیاضو باللہ مرتد شو دیسایی شو بیدی خزتو موی میں حبیبیتا چھتا مرازا او ارتے نا مون پا پیغمبر ایمان روڑے دے او پا ایبانی مون پلک لکلک اخاونه دا کپر حالت کیلتا مرتد دا په ایمان اسلام با دا بیا کله چرا دا خاون چے مرتد شو نو دا ودیموا کله بي رسول الله عزاز او د اکرام او د دې تصنیف لپاره پدې نیکاوته لړ دا له حبشو کېو نبی الله اسلام مدینه ته حجرت کړو به به نجاشی خط خطه كتبتو نکاله ته ایو شایي ریاست وجو تراله نجاشی ته خط ولېګ شم حبیبه مالا پنکارا نو بسغ ولني کوکلا او سلور زر د رحمه مہر کې مقرر او به او صحابيو شرحبیل بن حسن رضی اصرے کیشته کې کینو لو مدینه ته رخصت مچرالا نبی علیہ السلام دغه وخت کې د خیبر د غزانه واپس شوه ووم کالو د هجرت نو نبی علیہ السلام به حدیث را وادو اذون غیرت منه خزاوا د اسره حدیبیه کې کلو شنو د مکه والا خلک بیا تکرا تک شوروش مدینه ته ابو سفیان یو ځل پر رسول صلی الله علیه دوران کې مدینه ته راغله د یلور کار وره اونې حبیبه کاړه دلا کافير په پټه مکه په روز مسلمانو نومي حبيبه کر چراغه تقریبا ل 700 کالي وبله ديلي نو يقينا شي اولو روپلار دي دلني کړینو سمره بدتي شوقيدا يوبل دي دلو او انتظار وب اچرا له دا ابو سفيان چراغه پورته رانه وات نو د دې بستر د شچټک کي بری بستر مې د خپلار کېني اوه ته وي لوري دا ولې دا بستر د زمانه ډيره قیمتي دا یا ما مناسب نه دا اور ته ااو ته مشرک نجسه او دا پیغمبر به سره دا نه دا پیغمبر په پاکه به سره باندې مشرک زنه کړي پدې ویډیو روسش ورته وی لقد صابه کې بعدي شر دا, پا دا چې تمه جدا شو کنه تم شريعه شو پیغمبر دا څه خبره <تصفح> کې بيداب شوې موږ دوره غيره تم نه برحال دې طریقې سردادا حبشه هجرت شویلې طریقا دایدا منصوبہ دا شو خدام مهاجر حبشه کې تر دې پورې چې سر حدیبیه موشي او بیا دې دوران کې د مکیوالو قوم دغه کوشش کاو چې څه طریقې سره دیوانه زمونږه هغه بالا بارې بارې شي هغه دا شو سوچي مدینه کې بدر چې کلو شو نو بدر کې علي شیکاست کوړ نو مدینه باندې حمله بیا نشو کولې يرېدلل انصار په دی باندې ودرېدل نو دغه منسوبې جوړ کړه چې راشه سره 10 لار جوړ کو شهدا دا خدای مکه نه لاله مدینه ته هجرت وکړอัลتق حمله کولی نشو نو راشده کم چې پدی حبشه چېری نو ديله منسوبې جوړ ور وای یا به مطالبه او یا ات قتل سچل بو سروک ناکم محاجر جی نا دیکھ کے بیا سفیر تلے رئے امدامر بن عاص تلے امر امدامر بیا لا نا سره توفی موفی وڑے نورا رئے چورا رئے ملاقات چونکہ دے سفیر اتور آتا با املاقات دیر خوشگواب دو اتیامر بن عاص سنگر آگلے او دیر موٹ کے و بادشاہ دا ایدک خیرکار شای توفی موفی واتا مخی تکڑے او ورته دا خدقه دوران کې نه خبره مې خیال نه وتا دا مهاجر د تنې دی حبشه کې دا نبی علیہ السلام خپل سفیران را لې کړی نجاشی له سفیران را لې کړو د مدینې نه دیمل تته ليو شوکت تعالی کدا مقدرا شنور وسخن پینره چې خدای سفیران باور او وجه نو امر املااس شوکت الله سره موټ کې له نجاشی ته موخه موخه پېش کوي ورته یا بادشاہ سلامت یو مطالبه یو خبر را وای شو وای شو ګره سړی موږ ته په کابل کې ورس خو ځکه چې منکار باندې وته د مدینې نشکم د سفیران غړي د ما تعلق بس صدا خبره وکړه وای دا یو سفیر ډول په مخ باندې ورکلند نشي وې په ځینې وروما نشي دمر بیا سړی ټیک او وای دوه بيزه چې چرته ما په عمر کې نو شو ځکه سفیرات بادشاهانو سره ملاقاتونه به کېدل او په غر کې عزت شي د ما سب ټیک او کې دی که وی ما تا وی چه تخبر دادا اللہ دا رالی گلی شوی پیغمبر سفیران گی دا تا څنګه سنگا واپس کام. وی ما سوچو که چه او دا خو دیس سڑن که دونه متاثر دیده. وی ما ورده چه باچا سلامت ولی تم پاغمان اعتماد لره. او حق پیغمبر گرنی آوی آو حق پیغمبر گرنی ما پیمان رونی او ایما ازان سرسروش کهو چه مه بدبخت خلق دیگه زمون دقام قبیله ده کری وطن سره ده او تر اصفورمون زد بانیولاری و ده د تزدیق نکه و ایمان په نرون مرگری که او ده ده حقانیت مشرق مغرب تو رسید باچهان واغد ایمانو نرولد میزد ارک پریشانش او ایما وطوی چه باچه سلامت نما دیدین که بطه داخل کې یو چه نه ای کلیمه را دو د انجا اشیب الاسوانی مسلمان شایر ای کلیمه اوی ہوئی چی کلی ما تا کلیمه نو نوی دیر شایی لباس ای را توابست او دیر اغا خود دقا تیم که ده نور مرگری پا خپل مهمان خانه کی ده یواز اینا صدا دا چی کزار اوار کڑه دوئی چی سرعالم خپل مهمان ته تا مرگری دا مئی خوشالو شلک جوڑه کارشو سڑیه والا کئی خدای دې روح یار نوې ما د نړۍ چې مسلمان شه ما جواب سوال به کې ان شاء الله خبره تري شروع وي کو انسان مې پوینک مرګري مې او ورو غون تیرو واتم او لاړم سمندر غاړه ته او سمندر کې کېشته کې کی کېناستم سمندر چې متیک ناخوا میزان ليو او ښواغش او پای کېنا سمان نيغ مدینه ته لاړ چې پلا رسم ګورم یو د وسړي زمانه مخکې رواني په څور جو ورنیدیشم سورلی نو ورته زکړیو خالد بن ولید ده ابو العثمان بن طلحه ده colnames کې خاطر کړی دمه تلکه سکوي یرا توی چی یرا ژوند دیشړي سرونو د ازت عینات راځي ولر ده دغه خبره ټوله دنیا مشرق مغرب ته ورسېده او مون مغسد سر عزت کو نور وان شي زو د غلبې ایمان ورو ایما ده ماته چدم د غیر روان نو دریش لیک کله مدینه ته ورننه وته نو مدینه کې یو صحابي و نو هغه سر منډکړي ابي اسلام ته چاند بلعاص او خالد بن وليد او دغه هم خلک واڅ شدې دي د مکه اراله نو نبي عليه السلام په انتظار د دې چې کوم ځای رهایش کا والته کپڑے مپړ بدلې کړو بیا مسجد ترات نوبي عليه السلام جمعات کړو نو چې نبي عليه السلام ور دي لوړ پاسه د خوشاله شو و مکه مون تر خپل ځړ ټوکړي راغور جوړوي زړه ټوکړي نبي عليه السلام پر شاهد ایمان رول دې د ایمان رول له سبب هغه شي او, أو البته حقانيت د نبي عليه السلام فرار کوي دی پهوري اندادا حبشي له هجرت واقعا بیا وي او وقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم